Ранюк Глорії Антонівни. «Що?» «Я аж заточився. У чому?» «У зґвалтуванні Глорії?» «Саме так. За її заявою». «За її заявою?» «Так. Одягніться, будь ласка». Я став поволі виконувати його наказ. Руки мої холодні і гарячі водночас Погано мене слухались. Коли я натягав штани, Светра взувався. В голові крутилися якісь слова, Уривки чогось логічного, Чим я міг би пояснити все, Що відбувалося зі мною. Нарешті, автоматично проводячи Гребінцем по волосю, Я видобув звідкись два слова. Міра підлості. «Ходімо», – сказав лейтенант, – «Куди?» «У райвідділ внутрішніх справ. Я хотів би побачити Глорію Там і побачите». Ми вийшли. Перев'язана рука нестерпно боліла. За парканом стояла сусідка і здивовано дивилася на нас. Слідчий райвідділу мав років 40-45. Стомлене і виснажене обличчя Мог би він цілу ніч розвантажував самотужки вагон з вугіллям і ще більш стомлені темно-сірі очі. Він кволим жестом показав мені на стілець, і почалася та ж процедура запитування, хто я, ким працюю, де народився. Я відповів, і доки він дивився кудись повз мене, я подумав, що може досі сплю. Може, мені сниться сон, якому не буде кінця, доки не перестане діяти диме Ще я подумав, слідчий наче щось пригадує. Може, як звати його самого або що? Ставте, будь ласка, запитання, не витримав я. Ви так поспішаєте, сказав він. Ти так поспішав, коли гвалтував? Нікого я не гвалтував. У мене болить рука. Рука і де ти її поранив? Не ти, а ви розізлився я. Я з вами даруйте свиней не пас. Ти сам велика свиня, сказав слідчий. Ах, вибачайте. Ви ви свиня і негідник. Влаштовує «Ви спали до цього з Глорією Ранюк?» – спитав слідчий після нової паузи. «Я сказав, що відмовляюся відповідати, доки мене не ознайомлять із суттю звинувачення, яке стало причиною арешту. Вибачте, я й забув, що ви самі юрист», – сказав слідчий, але все ж через хвилину почав говорити по суті». Я дізнався, що сьогодні вранці надійшла заява громадянки Глорії Ранюк про те, що вчора ввечері я, громадянин Георгій Лащук, прийшов до кімнати, в якій проживав, і став грубо ображати названу Глорію Ранюк, звинувачуючи її в тому, що начебто вона ввечері до мого повернення була з іншим чоловіком. Коли ж Глорія образилася і хотіла покинути кімнату, яку я наймаю в них із серпня минулого року, я начебто перепинив її шлях, повалив на ліжко, роздер одяг і зґвалтував. Слідчий спитав, чи визнаю я все, сказане вище. Я сказав, що ні, і розповів, як усе було насправді про дзвінок жебрака, про те, як я стежив за Глорією, як вона війшла в чийсь будинок, який став грубо брати невідомий мені чоловік, як я розбив вікно, а вони втекли, як забрався в будинок, де нікого не було. Біль посилювався. Я попросив слідчого викликати лікаря, а потім очної ставки з Глорією. Однак слідчий спочатку покликав Глорію. Вона зайшла, поволі переступаючи ногами, зодягнута у старий плащ, перелякана іначе постаріла років на двадцять, а може, й більше. Перед столом слідчого поруч зі мною спинилася кульгава бабуся. Ви знаєте цього громадянина? спитав слідчий. Так, це Георгій Лащук. Сказала Глорія тихо «Ви написали в заяві, що цієї ночі Він зачитав те, що тільки-но переповів мені «То я тебе зґвалтував, Глорія?» Спитав уже я, коли він закінчив «Тут ставлю питання я», сказав слідчий Глорія подивилася у мій бік Є ладен був розплакатися на той її погляд він потягнув мене, як безодня. Чорна, нескінченна, Вона розширювалася з кожним сантиметром падіння. «Ні», – сказала Глорія. «Ні». «Що ні?» – не зрозумів слідчий. «Він мене не гвалтував», – сказала Глорія. «Це все мама». «Мама?» – здивувався слідчий. «Так», – сказала Глорія і голос її здавалося кудись зовсім провалився. Далі чувся глухий, перерилистий шепіт. Мама хотіла, щоб він одружився,